Ete, mea Vreau să te gătesc și pe tine Ca și pe surorile tale Ai 15 ani Și ți-ai îngăduit să ieși la fața mării Nico Știu, știu copila mea Că aștepți de mult această zi A sosit Urcă și ochii tăi să vadă singuri Tot ce până acum Ascultând l-au văzut oh, Nico să-ți prind mai întâi în păr Cu luna de crini cu petale de margarita atât de grea. Copila mea e semnul rangului nostru, e podoaba cea mai de preț, nu o poartă decât fiicele împăratului mări. Oh, cum aș schimba o cuna din volbura purpurie pe care am sădit-o în grădina mea și care presoară statuia băiatului de marmor. Se gândul prea mult la tipul de marmor albă găsit pe fundul mării și nu se cade să îndrăgești atât un lucru pământean. Bunicu. Ai întristat copila mea. Tu cea mai frumoasă fica mării. Noi nu trebuie să cunoaștem durerea și nici tristețea. Privește-te în oglinda de apă. Nici albul petalelor de crin nu-i mai alb decât obrazul tău. Nici lacurile liniștite nu sunt mai albastre și mai adânci ca ochii tăi. Ești cea mai frumoasă fica mării. Dute, te Ai să vezi acum și corebile cele mari, și orașe și păduri Și oameni! S-a prins stea. Ce minunat! Cât de molcom și răcoros e văzduhul! Prinț, și la cei 15 ani ai tăi să se adune alții 100, dar să te știm mereu viteaz și mândru precum ești azi, Să ne trăiești! E ziua de naștere a prințului, are 15 ani. Ce veseli sunt oameni! aprinde de artificii! Bun. Câtelele cerului cad în apă, câtă lumină, câtă veselie, și ce frumos e S-a făcut târziu, nu mai e nimeni pe punte. A.. ești cu furie, vezi că la mine e Unde e pinchuri? Păi, zic că sunt despre Nu! Nu trebuie să moară! Nu se găsesc printre bârnele sfârmate de furioate. Nu se vede nimic! Ce noapte! Prințul! Iată-l! Îl închid valurile. Se luptă cu ele! o ostenit! Nu! Nu trebuie să moară! Ochii frumoși sunt gata să se închidă. S-au închis. A murit. Oh, nu, N-am să te las să te duci în adâncul mări. Lasă-mă să cu capul pe brațele mele și valurile să ne poartă spre țăr. Iarăși se vor bucura nele mării, surorile mele. Vor culege ciudatele comori ale corăbii și le vor pune în grădina din fața palatului. Totul a fost închițit de apă. Doar tu ai rămas aici, pe țăr. Dar ochii, ochii tăi frumoși și negri, stau închiși. Țipărul de apa mări. și frumos. Regei Soarele Resare soarele Roșu Strălucitor Cald Cum ți s-au colorat obrajii Și fruntea ți-a cum caldă Oamenii Se apropie de mine Trebuie să te părăsesc Ba nu Mă ascund în stângele de coru. Întorn în părp spumă de mare să nu -mi, mi se vadă chipul, dar eu să te pot privi. Veniți! E cineva pe țăr! Din nou corabia scufundată! Trăiește! Deschide ochii! E prințul cel tânăr din țara vecină. E prințul cel tânăr! Slujitor! Împletiți un pad din de salcie. În el veți purta pe prinț până la palatul tatălui său. Drumul e lung. voare și feriți-l de primejdi. Trei ochi negri și plânzi. L-am văzut eu bine. el. nu știe că eu l-am văzut. Tot nu vrei să ne spui, Sus. De când ai venit, ești tot mai tăcut. Ai uitat și de florile pe care o dinioară le îngrijai cu atâta drag. Balerile au năpădit cărările grădinilor. Lăsați-o, lăsați o cu mine. Copila mea, știu că în fiecare seară te duci să privești țara de deasupra mării, stai ceasuri întregi cu ochii pironiți la palatul de piatră galbenă, cu scări mari de marmură care coboară până în mare. Vântul îți flutură balurile albe ca argintul, și atunci pescarul îi spun: Iar să arată lebăda acea albă! mi s tot mai tragi oamenii! Bunicu. La ei te gândești într-una? La ei! Și la pământul cu munți înalți și albaștri, ale căror piscuri strălucesc de zăpadă, la țărmurile verzi, în care roadesc lămâii și portocali. la nisipul mărunt și auriu, la corâbile care plutesc pe var. Bunico, aș da să Toată viața mea Să pot fi om Măcar o zi La asta să nu te gândești niciodată Vino mai bine să notăm Și să sărim prin apă Sau cântă Glasul tău e cel mai frumos Din câte am auzit pe pământ și în mare Cântă copila mea Primițul, El. A plecat cu corabia în larg Auzi cornul bunico Iubești Iubești ca oamenii Nu, nu trebuie Nu se poate zâna mării Dar tu singură spune Că sunt cea mai frumoasă zână Și mi-i poate Așa este, dar ceea ce ni se pare nou frumos Coada noastră de pește Oamenilor li se pare urât Bunico, ajută-mă Ajută-mă ce trebuie să fac ca să capăt tipul de om? Dar... Unde te duci, copila mea? Oprește-te! Oprește-te! Acolo sunt bulboanele vâitoare, vârtejurile adânci de ape, mâlul care clocotește. Te vor prinde polipii adâncurilor în brațele lor lungi și și te vor înghiți șerpi cu sute de capete. Acolo-i tărâmul vrăjitoarei! Oprește-te! Oprește-te, zâna! -tica. Trebuie, Trebuie să-și știu de că... Trebuie să o -mi ducem în adâncul cu de al murului plocupitor. Trebuie! Roțile de vor fi degeaba, nu vei scăpa. Trebuie, trebuie, ajung și el pe noi și injecti niște cu brații voastre puternici ca să nu se mai întoarcă niciodată în împărăția ambii lor Ii, dă-ți dragostea astea de oameni, dacă te-ai încumetat să-mi treci hotar. Vrăjitoare! Eu ce te-aduce la mine. Mă ajutim. Ai venit tocmai bine. Dacă veneai mâine după răsăritul soarelui, n-aș mai fi putut să fac nimic pentru tine decât de astăzi într cum să-ți mulțumesc? am să-ți dau o băutură cu care trebuie să te duci la țărmuri mări înainte de-a răsări soarele. Când ai să bei, goada de pește o să-ți dispară Și o să-mi de o Da, dar să știi că la fiecare care pas pe care să-l faci, o să te doară picioarele, că și cum ai călca numai pe cuții te cuțite, toți cei care o să te vadă vor spune că tu ești cea mai frumoasă fată din lume. O să ai mers un legănat și nici o Nu o să se îmblădieze ca tine, dar îți spun, o să te tuare. Vrei să-mi dure aceste chinuri? Dă-mi băutura! Trebuie să mai știu. Că odată ce ai căpătat în fățișare omenească Nu te mai poți întoarce la surorile tale Și la palatul tatălui tău Nu am terminat tot ce am de spus Ascultă bine Dacă prințul nu te va iubi mai mult ca orice pe lume Și nu vei ajunge să-i fii soție Inima ta se va rupe Și te vei preface în spumă de mântură Dăm, dăm, nu de grăbim! Trebuie mai întâi să-mi plătești. Ce-mi ceri? Te dau bucura să orice... Chiar glasul? Dar... Dacă mi glasul, cum am să-i vorbesc? când ți-i atât de mare dragostea, vor putea vorbi gândurile tale. Ei, ce zici? Mai vrei? Da, da! Dă-mi băutură! Oh, și făptură, de unde ai răsărit aici pe țăm? Ce ochi adânci și albaștri și părul ca de aur! Spune-mi, cine ești? Vorbește, nu-ți fie teamă. De ce taci? Dă-mi mâna și vină cu mine în palatul tatălui meu. Ce legănați imersul și pasul ușor, ca un fulg. Dacă ești dacă ești Hai, vino, vină. Am să te îmbrac în haine de mătase și aur și am să-ți împletesc în păr cu nună din florile câmpului. Ești atât de frumoasă. Cea mai frumoasă fată din împărăția tatălui meu... Păcat că n-ai glas. Uh, dacă ar ști că eu mi l-am pierdut pe vecii, mai ca să pot ajunge la el. Vino, vino cu mine. O să hoinărim prin pădurile pline de mireasmă. O să ascultăm cântecul păsărilor, foșnetul frunzelor. O să urcăm pe munții cei înalți, acolo unde norii se văd plutind, ca niște stoluri de lebede. Uh, o să merg, chiar dacă la fiecare pas, durerea o să-mi săgetezem. Fiecare zi mi-ești mai dragă Uită-te în ochii mei Când îi privesc Parcă ți-aud glasul Așa-i că sunt mai dragă decât orice pe lume Da, mi-ești cea mai dragă De ce ai plecat ochii? Privește-mă Lasă-mă să-ți ascult gândurile E adevărat ce îmi spui Ții la mine mai mult decât la orice pe lume Da, pentru că tu ești bună și frumoasă Dar mai ales pentru că Semeni cu o fată pe care n-am văzut-o decât o singură dată și pe care poate că nu o să o mai întâlnesc niciodată. Ea m-a scăpat de la moarte. Nu știu că eu l-am scăpat de la moarte. Am căutat-o, dar în zadar. Chipul tău mi-a lungă din minte amintirea ei. Ți-am spus semin cu ea și dacă n-am să o găsesc, numai cu tine am să mă însor, dulce și blândă copilă. Te pregăti de drum? Mâine plecăm spre țara vecină. Trebuie să mă duc să o văd pe prințesă. Așa e voia tatălui meu. Dar nu mă poate Sili să o iau de soție. Cu fata care m-a scăpat de la moarte, se numai tu. Tânăra domniță, vine să-și întâmpine oaspezii. Cu? Ea este fata care m-a scăpat de la moarte atunci pe țărm. te știi Fii, cât mea. sunt de fericit, buna mea prietenă. Durerea mi-e fără Bucură-te copile de fericirea mea, mi s-a împlinit dorința cea mai adâncă. Cât de mare mi-e durere. Hai vino, vino să îmbrățișem pe aceea care de mâine va fi soție. În zori mă voi preface în spumă de mare. La noi, să coboai la adâncurile mării și să trăiești 300 de ani. Omoară-l pe prins și te vei întoarce la noi. Nu, nu! Omoară-l pe prins și te vei putea întoarce la noi. nu! nu. Ține cuțitul acesta și înainte de a se roși cerul de văpaia răsăritului, Înfigel în inima prințului. Grăbește-te, grăzare De vădânzare zare de alurile cu podgorii, pașiștile verzi, pădurile fășnătoare. Se aude cântecul păsărilor, crește fuitul orașului. Ce minunat! Nu! El trebuie să trăiască! Alături cu tine este mat! scufundă din vortejurile atunci de apă! Râzi, stăpâna bulboanelor vuitoare și a mulului plocotitor, dar cea mai mică fica mării, albă spumă de mare, Purtată de mișcătoarele valuri, Va privi mereu spre frumusețile fără de seamă ale pământului. Thank <laughs> you.